Вітаю вас на каналі «Голос в голові» аудіокниги українською мовою. Безмежно дякую всім, хто підтримує мій канал. Ви робите важливу справу не лише для розвитку мого каналу, а й для українського ютубу. Щоб не пропускати нових розділів улюбленої книги, підписуйтесь на канал. Для вас читає Точенюк Ольга. Глава 17. Незвичайне Хрещення Годинник показував, без з однієї хвилини одинадцять бричка нареченої потвори не встигла доїхати якогось десятка метрів, як раптом бозна звідки здійнялася нищівна буря. Почався такий ураган, що люди, які стояли поруч, навіть перестали бачити одне одного. Всі позатуляли очі і навіть обличчя від колючого піску та пилу. Розтрощувальний вітер заходився гнути догою та хилити дерева. З багатьох селян поздувало капелюхи, які вони перелякані не встигли втримати руками. Навіть Харон лишився свого принадного циліндра, що його роздратувало і засмутило. Адже цей головний убір не одне століття увіншував його буйну голову. Напевно, це на якусь мить відволікло чорта від пильнування та корегування того, що відбувалося довкруж. Водночас щось незрозуміле, буревієм понеслося повз брички нареченої потвори, від чого коні сказилися та погнали бричку у протилежний бік від церкви. Тієї самої миті Тарас відчув, що опинився у чиїхось обіймах та, ведений ураганом, як щіпка влетів прямцем до церкви. Негайно зачинив ворота на засов та окрупив весь храм зсередини хрещенською водою. Страшний голос, який пролунав, незрозуміло звідки, наказово рикнув на старосту Петра. І той ошелешаний стрімголов заходився робити те, що від нього потребувалося. Всі інші люди, які перебували у церкві, спереляко попадали на коліна, затулили очі та заходилися побожно молитися, хто як міг. Батюшка Михайло навпаки. Наче набрав з відкиля останньої сили, високо підняв хрест, осінив ним себе та парафіян і твердим голосом почав читати молитву проти нечистого. Найвоскресне Бог і розійдуться в разі його. Зупинися, дай мені прикластися до хреста та негайно хрести мене, отче Михайло. Батюшка, почувши своє ім'я, хоч і страшним голосом вимовлене, а також побачивши здорове волохате чудисько, безперешкодно дав йому змогу прикластися до хреста та, не зволікаючи, почав готуватися до хрестин. Він попросив старосто, який вже окропив храм, йому посприяти. Переляканий староста весь тріпотів, однак спритно, без опору, робив все, що йому доручали. Втім, йому спало на думку, що батюшка геть втратив останній розум, коли він почув «Прийшло спасіння у град наш, нарешті прийшло спасіння!» На очах батюшки Михайла з'явилися сльози. При цьому отець усміхався та розпрямив спину, наче до нього повернулися втрачені сили. І він помолодів років на десять. Тарас від незрозумілих дій, що їх витворяло велетенське волохате чудесько, стояв ледь живий та розпачливо дивився на його хрещення. Приймачем виступив все той же староста Петро та його жінка, яка ледь підвелася з колін, навіть не відкриваючи очі, та тільки нескінченно осяняла себе хрестом і скоромовкою повторювала. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Коли ж хрещені дісталося кінця, та батюшка промовив «Амінь», передавши чудеську хрестильну сорочку та надівши на його шию хрестик, церква раптом здригнулася від потужного поштовху. Її старі стіни – від струсу почали розтріскуватися та зазнавати чималих розколин. Зверху піднявся пил, на церковне майно посипались якісь уламки та оцопки. Всі, хто ще стояв на ногах, втратили рівновагу та впали на підлогу. З іконостасів звалилися чималі свічники з лойовими свічками. Навіть панікадило у середохресті захиталося, заколихалося, погрожуючи своїм падінням. Одне тільки велетенське волохате чудесько встояло на своїх дуже хвилухатих лапах. Несподівано, велика кругла чаша з водою для хрещення перекинулася та облила все чудесько повністю, з голови до п'ят. Дорогі слухачі, прошу вас звернути свою увагу на ілюстрацію із книги. Її додано у відео. Глава 18. Ленцюжок захесту. Після того, як Тарас потрапив усередину церкви, її ворота начебто самі зачинилися. Тієї самої миті лютий буревій вщухнув, як не бувало. І люди потрохи почали приходити до тями. Сюди вчувалися схвильовані розрізнені голоси. «Що-то щинилося? Що наразі з нами відбулося? Мабуть, не сталося без нечистої сили?» «Якраз без нечистої сили тут все й обійшлося», – пробормотів сам собі Харон, який вже усвідомив, що весь його хитромудрий план завдяки якійсь невідомій похибці пішов шкереберть тобто шолодивому псу під хвіст. Однак, цілковито переконаний у своїх бісівських силах, він все ще був впевнений, що йому ніхто і нічого не завадить. І якщо буде потрібно, йому доведеться просто знищити всіх людей. Геть зрівняти з землею це недолуге та непокірне село. Високоповажний пане Хароне, від переляку та поганого внутрішнього перечуття пан Хряк зміг, зрештою, правильно вимовити ім'я чорта. Що ми маємо робити далі? Даруй, незграбний хробак, але наразі я змушений назавжди попрощатися з тобою та зі всіма твоїми жалюгідними людиськами. Раптом у Харона по-недоброму загорілися очі, наче чорні вуглини. На очах у всього чесного народу його зовнішність почала докорінно змінюватися. Шкіра покрилася цупкою шерстю, на ногах тріснули пантофлі та показалися копита. Ззаду вислузнув тонкий хвіст, а на голові, де раніше був циліндр, чітко вималювалися роги. Таке перевтілення вельможного пана, смердючого чорта, виявилося настільки потворним і бридким, що прості люди знепритомніли і звалилися на землю. Як ви сказали? Пан Хряк вдав, що не второпав, однак насправді він все второпав, тож розпачливо Хрякнув з приводу того, що, не здогадався заздалегідь, заховати в кишеню штанів принаймні одну пляшку рятівної від реальності заспокійливої горілки. Але найперше... «Я маю знищити одну вкрай свавільну та докучливу людинку», – сказав Харон та ракетою шугнув у небо. Наступної миті чорні, як сажа хмари, щільно затулили сонце. Почалася така хортовина, що знесла геть усі весільні корені. Корів, коней, биків та іншу хатню скотину закрутило-закружляло. Яблука, груші, сливи градом посипалися з обламаних гілок дерев, деякі з котрих повивертало з коренем. Люди кричали, плакали, чіплялися одне за одного, не знали, куди їм сховатися. Раптом у небі з'явилася здоровезна жахлива бура пика, в якій вже не можна було впізнати харона, і яка з роззявленою зубастою пащею рвонула прямісінько на церкву. Величезний пазористий п'ястук вдарив по старенькому храму, який просто дивом не розвалився. Харон гупав раз за разом, вже зламав усі опуклі куполи, розхитав церковні ворота. Але свята вода, якою староста сумлінно окропив стіни, ще тримала ланцюжок захисту від краплі до краплі. Дорогі слухачі, зверніть увагу на екран. Там ілюстрація із книги. Глава 19. Зволікати не можна. Після першого удару по церкві люди всередині храму попадали. Затим потроху підвели голови та, не взрівши більше ніякого велетенського волохатого посміли посміливішали і почали підійматися на ноги. Вони побачили біля Тараса невідому вродливу дівчину з товстою косою та в хрестильній сорочці. На її шиї, на мотузці висів хрест. І це було таке прекрасне видовище. Раптом знову страшенно здригнувся весь храм. Навіть ікони зірвалися зі стін та безладно посипалися на підлогу. Перелякані люди звернули очі до батюшки, за єдиною порадою. Що їм робити? Моліться разом усі!» Наче почувши мовчазне запитання своїх парафіян, з наголосом наказав батюшка. Незважаючи на перешкоди, слідом за обрядом хрещення, не зволікаючи, він почав обряд весільного вінчання. «Так це ж ти приходила до мене у вісні?» Радісно прошепотів Тарас, звертаючись до Даринки, і його очі сповнилися такої ніжності. «Тсс!» Вона затолила йому рота вузькою долонькою. Тарас, слухняно замовк, узяв Даринку за руку. «Так би вічно і стояв!» – пронеслося у нього в голові. Але стояти йому довелося недовго. Оскільки от подальших страшенних ударів він, як і всі інші люди, знов мимоволі впав на підлогу. Однак Даринка мала силу більшу за людську так Лойова свічка відрізняється від яскравого вогню багаття вона допомогла піднятися Тарасу вона всім і собі доводила, що вона незламна, Отець Михайло який також було впав, немов, от землетрусу, чітко зрозумів, яка важлива мить має відбутися наразі не тільки у долі цієї дівчини, цих двох закоханих, але й у майбутньому всього їхнього села. Тож він рішуче спросив із себе обламки руйнувань, підвівся на коліна, затим піднявся на ноги. Баритися не можна. І, незважаючи на те, що церква ось-ось мало розвалитися, Почав правити вінчання. Ось він вже вийшов з вівтаря, щоб поблагословити молодих Хрестом. Та як тільки переступив через побитий іконостас, храм знов заходив худоном та почав страшенно здригатися. Пані Кадило зірвалося зі стелі, збило Тараса з ніг, спричинивши гостру біль та безліч дрібних поранень. Металеві уламки влучили й в батюшку. Той упав горілиць на підлогу, тримаючи хрест догори у руці. Даринка, теж уражена уламками, допомогла Тарасові піднятися. Вони обидва поспіхом приклалися до хреста. Тієї ж миті все стишилося. «Невже все пекель не скінчилося?» – схвильовано спитав Тарас у Даринки. «Невже у тебе вийшло перемогти зло?» «У нас», – сказала Даринка, обнімаючи Тараса. «Але, на жаль, це ще не все. Наразі нам потрібно вийти з храму на льоди, переступити поріг церкви, як водиться чоловіко з дружиною». Новоспечене подружжя залишило батюшку на старосту, а самі пішли до виходу. Даринка завбачливо підв'язалася ремінцем та засунула за нього чималий уламок від пані Кадила. Молоді підійшли до виходу. Церковні ворота, які прийняли на себе страшенні удари, ледве трималися та взагалі завалилися, коли вони спробували їх відчинити. Зрештою, світлі промені сонця сильніше просякли крізь чорні хмари. Люди, що зосталися на церковній площі, почали поступово приходити до тями. Вони озиралися на всі боки, кликали своїх рідних і близьких, відшукували одне одного, метушливо приводили себе до більш-менш нормального вигляду. Глава двадцята. Останній бій. Молодим залишився тільки на один крок до виходу з церковних воріт, коли зі страшним скреготом, наче з-під землі, перед ними матеріалізувався Харон. Тепер він набув іншого вигляду, не такого здоровезного, але вкрай страхітливого, з бородавчастими гребеннями на спині, декількома огидними головами, що дивилися на всі боки, та трепелими руками із закрученими пазорами. Харон з'явився там, куди його не запрошували не один. Поруч з ним стояв Рей, міцно тримаючи за горлянку нещасну розпатлану феклу що скидалася на бліду прозору квітку. Тож годі, моя гонорова пава, погралися і досить. Заревів Харон, і з його пащі вилетів цілий стоп жовтогорячого полум'я. Селяни від страху всі як один знов кинулись на землю. Та вогонь, що вилетів з пащики Харона, почав швидко розповзатися по траві та опалювати всіх присутніх. Від болю та страждань люди заходилися голосити і плакати так, що здригалася земля. Отже, ти! Харон владно вказав пазористим пальцем на Даринко. Наразі негайно підеш зі мною туди, куди я скажу. А якщо твоя відповідь буде ні, тоді Рей скрути ці паскудні негідниці та зрадниці шию, як мокрій курці. Рей показав на феклі, як він це зробить, і злобно розриготався. «І всіх бранців з вашого села, а, можливо, й інших мешканців треклятих чуденців, спіткає така сама участь», – вівдалі Харон. «І якщо ти, Даринка, не доведеш мені своєю слухняністю, покірністю та смиренністю, що у цьому немає жодної потреби?» «Тарасе, щоб не сталося, спробуй врятуватися сам і врятувати якомога більше людей», промовила Даринка, у декілька разів швидше, ніж звичайні люди. Тож Тарас ледь зміг її зрозуміти. «Прощавай, любий!» Тарас не встиг навіть оговтатися, як Даринка відпустила його руку, піднялася у повітря та стрімголов вилетіла у прохід церковних воріт. При цьому вона збила рає з них, висмикнула з його рук фекло та зі словами "відпочинь, козаче", зі всієї сили уламком панікадила відрубала бісу голову. Затим вона різко подалася вбік, бо наступної миті Харон домохнув вогняним стовпом так, що на тому місці, де вона стояла, з'явилося величезне вигоріле коло. Ухиляючись від атаки Харона, Даринці вдалося уразити і його самого, покалічивши уламком панікадила пару його голів та відрубавши кілька рук. Харон із кожною хвилиною ставав все лютішим. Він трощив і нищив геть усе на своєму шляху, завдаючи страждань і поранень багатьом ні в чому не винним людям. Ось так ми почистимо трохи землю. страшним криком кричав Харон вже не відаючи себе. Обидва, Харон і Даринка, вже зробили багато кіл у повітрі в гонитві одне за одним, коли ось знову опинилися біля храму. Даринка весь час відволікалася на порятунок людей, чим більше ставила себе під загрозу. Вона з останніх сил відхилялася від розпеченого як залізо кулака Харона. Та коли вона допомагала декільком малим дітям забігти до храму, де було безпечніше, Харон ледве не завдав їй смертельного удару. Однак Даринко заслонив собою Макар, який з'явився казна звідки. Тож вся міць та сила удару прийшлася на коваля. Втім, уразила і Даринко. Тож вони обидва не витримали і камінням впали на землю. «Батько!» Вигукнув Тарас та у відчаї підняв догори величезну колоду от церковних воріт, яку б не підняли й десятеро людей. Отець Михайло потайки передав старості цебро з хрещеною водою та доручив допомогти Тарасові. Коли той пішов назовні, батюшка перехрестив його у спину та щось зашепотів. Тож староста, наче йому хто підказав, з розмаху виплеснув з цебра свято воду якраз напіднято Тарасом колоду. Глава двадцять перша Кому поразка, кому перемога Харон святкував безсумнівну перемогу. Навіть Рей, знайшовши зрештою свою відрубану голову, знов начепив її на шию та пришкандибав до свого подільника. Тож тепер вони разом потирали долоні, реготали та майже не стрибали од радості, дивлячись на те, ж який безлад, хаос і гармидер у селі Чуденців чинив Харон. Ото ми насолодилися. втихомирно видихнув старший чорт. Це було першокласне видовисько. Підлабузницький підхвалив його підлеглий біс. Харон не встиг нічого відповісти як Тарас з усієї сили вдарив його ззаду колодою. Та й треба, щоб тієї самої миті через церковну площу неслася ватага переляканих свиней. Харон від нищівного удару різко відскочив і всім тілом влетів у корячкуватого кнура, наче його хто втиснув усередину. Кнур від остраху розвернувся і стрім голов чкурнув до кресла того лісу, супроводжуючи свою ошелешену біганину гучним вереском і рохканням-хрюканням. Наступної миті староста, негаячи часу, виплеснув залишки святої води на розгобленого цим несподіваним видовищем Рея. Той заскавчав одне прийняття божого дощу, закрутився, як дзига сам навколо себе, збився з ніг на клишоного нечопару пацю, вселився у неї, та жваво потрусив вслід за кнуром Хароном. Як тільки це сталося, в небі геть зникли чорні точі до жодної хмаринки. Вийшло ласкаве сонечко, та гайда світити всім добрим людям, наче відігріваючи та прободжуючи їх та все село від затяжного моторошного сну. Тарас рвучко кинувся до батька. Ет, не дарма я сюди заявився. Наче знав, відчував, що без мене не обійдеться. Пробував жартувати Макар, однак зірвався на кашель. У кутиках його губ з'явилася кров. Тарас збирався щось втішне сказати, висловити надію на одужання, але Макар випередив сина. Я маю терміново повідати тобі наш родинний секрет кування хрестів. Макар обійняв Тараса. На його очах з'явилися сльози. У Тараса теж. Краплі їх спільних сліз впали на хрест коваля, що висів на його шиї, і на цьому хресті аж зашипіли. Наш родинний секрет, синку. Він такий простий, але такий важливий одночасно. Однак насамперед ми маємо одне одного пробачити перед тим, як старшому з нас вже час збиратися до небес. Макар зняв з шиї свого Хреста, Тарас свого, і вони помінялися реліквіями. Ось воно, те, синко, заради чого варто жити. Покласти голову свою за рідних і близьких своїх. Ну, голову покласти ще зарано, – сказала Даринка, – почувши останні слова і підходячи до ковалю, «Треба ще принаймні весілля відгуляти!» «Я вже своє відгуляв, з подихом мовив Макар. Втім, Даринка лагідно взяла його руки в свої, і Макар раптом відчував, що від неї до нього заструмилася якась міцна життєдайна сила. «Беріть мою силу!» Вам вона наразі більше потрібна. Під впливом цієї сили Макар припинив кашляти і вже не сутолився. Він розпрямив плечі і наче скинув з себе тягар тяжкої дошкольної хвороби. В його очах запалахкотіли зорі. Він увесь наче налився Даринкиною силою. І вже всього через кілька хвилин Селяни тріумфували з приводу чудодійного перетворення смертельної хвороби людини на колишнього коваля богатиря Макара, вольового, справедливого, могутнього і непереборного. Наступної миті у село прийшла ще радість, та й не одна. З будинку, що належав Харону Тарею, вибігли 16 полонених, звільнених фехлою з потаємного підземелля. На порятунок ув'язнених вона використала світло-силу, яка народилася й окріпла в ній з того часу, як вона погодилася допомогти Даринці вибратися з темної сирої ями та залишилася в ній замість неї. Юнаки та дівчата, яких чорти викрали ще малими, наче вдруги на світ народилися. Та бігли щасливі, широко розкривши руки до своїх батьків, родичів, односельців, друзів, до рідних чуденців. А з боку села бігла до церкви знахарка Галина та її приймачка Даринка зі своїм батьком Тереном Мамо, Доню. Дорогі слухачі, зверніть увагу на екран. Там ви побачите ілюстрацію із книги. Глава 22. Щасливе врятування Після визволення села Однечасті батюшка Михайло, наче силою якоюсь з неба, виправився, підбадьорився та навіть значно помолодів. В один з тих щасливих для чуденців днів навідався до нього Семен Ратай, що всадовився на лаву і заходився щось плутано розповідати. «Не булькучи, Семене, приходь краще у храм, посповідаю тебе у неділю», – сміхнувся тогуватий на вухо батюшка. Тоді Семен Ратай підвищив голос, щоб його було чутніше, і пояснив, що не в сповіді діло. Хоча і в сповіді також. А прийшов він, аби розповісти про одну жінку з хутора Демара, наче б югиною її звали. При згадці цього імені батюшка Миттю став серйозним і максимально уважним. Чи пам'ятаєте, як ви мені доручили після похорон косаря Івана з'їздити до тієї молодої жінки Югини і довідатися про її справи та головне про долю Галини? Бо ж вона тоді так і не повернулася додому. А я вам потім доповів, що коли того хутора дістався, в її хатині геть нікого не знайшов. Навіть ніякого малого песика чи котеняти не зустрів. Усі кімнати були порожні. Відтоді промайнуло чимало років. Відтоді майнуло... Батюшка Михайло, підраховуючи, заворушив губами. Вісімнадцять років. А ось проїжджав я на тому тижні повз монастир аж під хмельним містом, та й зустрів її ту саму йогину. Семене, а ти часом нічого не плутаєш, не фантазуєш? Невже це і справді вона? Правдивіше не буває. До слова, вона перша до мене звернулася, бо також впізнала. І гаряче просила передати вам низький уклін і вдячність за її чудодійний порятунок. Тобто, який такий уклін і порятунок. Я теж про це у неї спитав і почув у відповідь вкрай сумну ось яку не безчуда, історію. Як виявилося, рятуючись від розбійників, лиходіїв, югина у відчаї кинулася у криницю. Злодії згодом пішли геть, впевнені, що вона втопилася. Жінка падала вниз із єдиною думкою аби встигнути перехреститися перед передчасною загибелью. А вода їй дістала лише по шиї. Тут Югена й дала собі священну обітницю, що, якщо врятується, то пострижеться у монастир. Як тільки втоплениця прийняла своє рішення, чує, хтось гукає на подвір'ї. Вона й заходилася кричати з останніх сил та битися, як поранена горлиця. Ну, і хто на цей раз навідався до бідахи? З нетерпінням чекав на розв'язку патюшка Михайло. Ні, вже не розбишаки. а торгові люди, що їхали на базар, завантажені різним крамом та й заблукали. Однак Югина впевнена, що то ви їх послали. Шкода, але нікого я не посилав. Ті люди й витягли втопленицю з криниці. Вона хутко перевдяглася в сухе й чисте, і вони зголосилися підвести її до жіночого монастиря, який перший на дорозі трапився. В ньому на всі роки залишилася. Слава Богу. радісно вигукнув батюшка Михело та тричі перехрестився. Звичайно, слава Богу, що жива, здорова й ціла залишилася. А ще, слава Господу Богу. Що на тих лиходіях, від яких Югина тікала, не стоїть клеймо хоч би ще цього страшного гріха. Так, ви праві, батюшка. Але ж стривайте. схаменувся Семен Ратай. Історія про лиходіїв мала своє продовження. Сподіваюся, все обійшлося без неприємностей. Розповім так, як Югина мені повідомила про дивну худу повз їхній монастир. Цілої купи розбійників на чолі з отаманом, кремезним таким чолов'ягою. Всі христові сестри так ротипу розкривали. Багато хто перелякався, матінка-настоятелька вийшла до них, поговорила і з'ясувала, що прямують вони до чоловічого монастиря свої смертні гріхи замолювати та відтоді лише добрі справи вершити і сумлінним трудом рідну землю славити. «Мабуть, заради такої чудової новини і варто жити», – усміхнувся батюшка Михайло та поплескав Семена Ратая по плечу. «Іди, друже, з Богом!» Епілог Упродовж наступного тижня селяни дружно єдиною родиною прибирали безлад і гармидер, що накоїли чорти в рідних чуденцях а місцеві столяри, каменярі та маляри навіть встигли привести церкву в більш-менший порядок. Пан Хряк і пані Євпраксія просто не відходили від своєї, знову придбаної донечки фекли. Пан припинив свою довічну поятику та майже облишив хрякати на кожному кроці. Пані характером значно пом'якшала та вже не скидалася такою жовчною й погрозливою. Знахарка Галина, Терен і обидві Даренки оселилися разом, тож наразі всі гуртом як могли причепурювали свою хату. «Дивіться, мамо, яка ви щаслива! Я йду за Тараса, а вам все одно залишається Даренка». «Так воно і є. Зрештою, Господь мене нагородив за багаторічні нелічені страждання», відповіла Галина, Обіймаючи терина та двох своїх даринок. Коваль Макар без перепочинку передавав примудрості ковальської справи своєму єдиному сину Тарасу. Катерина та сестра з племінниками буквально витягували їх з кузні, аби за вечерею побути разом. Пан Хряк перебрав на себе всі витрати, пов'язані з весіллям Тараса та даринки тим паче, що їхня фекла виступила дружкою молодих. І хоча це свято вийшло не таким надмірно пишним і багатим, як готували попереднє, головне, що і в церкві, і поза нею, і в кожних хатах, і поза ними, і в кожному селі, і поза ним, навіть в креслатому лісі, відтепер панували справжня людська радість, безкорисливість і щиросердність. Пан Хряк Розчулений і зі сльозами на очах вибачався перед селянами, дякував даринці за спасіння їхньої любої донечки Фекли, винився за свою жадобу і ненажерливість. Аби виправдати себе, він підніс молодим у подарунок ключі від свого власного великого дому-палацу. А всім селянам подарував навіки вільну грамоту. Потім він все ж таки хрякнув і пішов у танець і всі пішли хороводом у танець за ним. Народ щиро гуляв. З-за кущів з витрященими червоними очима визирали корячкуватий кнур та клишоногани чупара паця. Від лютощів вони щосили рвали на шматки, дубове коріння та гребли копитами землю. Читала Точанюк Ольга Якщо сподобалась книга, поділіться нею з друзями, залиште коментар та лайк. Підтримайте канал фінансово за посиланням на монобанку, байми кофе або за номером картки. Все це є в описі під відео. Щиро дякую всім за підтримку. Хай квітне український YouTube.